Сінанбей ждав знака від султана. Сулейман ледь помітно хитнув тюрбаном. Сінанбей підніс руку. Ударили барабани. Розставлені повсюди помічники Сінанбея викрикнули накази. Мули завели слова про сотрясіння. Гологоруді натягнули мотузя. Розтудилася тисяча ротів. Напнулися жили на міцних шиях. Дике виття перекрило всі звуки. Ув'язнена колона схитнулася, і, заточуючи моторошне величезне півколо, стала падати прямо на людей. Виття перейшло в зойк, ледь не змітаючи султана, з його супроводом Юрмовицько кинулося в розтіч. Колона вже нічого не могло ні втримати, ні зупинити. Вона падала тяжко і болісно. І коли вдарилася об землю, тому мов би, стогін пролунав у просторі. Стогін землі чи каменю? Хто ж то розбере, коли потрясеться земля потрясінням? Сінанбей спокійно розповідав султанові, як він хоче перевозити колону на п'ятий пагорб Стамбула. Знову всю оплутати мутузками, підкладати дерев'яні котки. Тисяча людей має перетягти колону п'ять за п'яддю, далі і вище. Довго і уперто, але невідступно. Бо хіба ж не так твориться усе на світі. Сулейман довго дивився на повержену колону, мовчав. Не знати було, слухає Сінан Бея чи не слухає. Перед очима йому ще михтіли босі брудні ноги, щось гнів кричали, чорні розтулені роти, було в ніс мордом нужди і бідності. Хотів спитати, що то за люд, раби чи правовірні. Але не спитав. Мовчав тяжко, затято. Тоді несподівано сказав «Хай залишається тут!» І додав загадково, як завжди. «Адже в істину, з тяжкістю легкість, в істину, з тяжкістю легкість». Пізно вночі прибув до столиці гонець, який приніс вість про те, що в Будимі угорський король Убив султанського посла Бехрама. Ріка. Вступивши на престол, сулейман звернувся з посланнями до володарів усіх дружніх і ворожих земель в Азії, Європі та Африці. Могутність султана мала виказуватися вже в пишних титулах, якими розпочиналося послання. Я, неоціненною, безконечною благістю Всевишнього і великими сповненими благословення чудесами глави пророків, якому хай воздасться, найнижче поклоніння купно, як і його дому, його супутникам, султан славних султанів, імператор могутніх імператорів, роздаватель вінців хозроям, що сидить на престолах, Тінь Лаха на землі, служитель славетних хораймен у Шарифейн, Меки й Медіни, Мість божествених і священних, де всі мусульмани проголошують обітниці, покровителі володар Святого Єрусалима, повелитель трьох великих городів Константинополя, Андріанополя і Бруси рівнуї Дамаска, запаху раю, тріполі й Сірії, Єгипту, рідкості віку і славного своїми радощами, Усієї Аравії, Алипа, Араба і Діарбекіра, Зулькадрії, Ерзерума чудового, Себаста, Адани, Караманії, Карса, Челдира, Вана, Островів моря Білого і моря Чорного, Країн Анатолії і королівства Румелії, всього Курдистану, Греції, Туркоманії, Татарії, Черкесії, Кабарди, Грузії, благородних племен татарських і всіх інших орд, від них залежних, Кафи і інших сусідніх міст, усієї Боснії із залежними від неї землями і укріплених місць великих і малих в цих землях, Володар нарешті безліч городів і кріпостей, яких зайве наводити і привозносити імена. Я, імператор, течище правосуддя, і цар царів, осерддя перемоги. Султан, син султанів, султана Селімхана, сина султана Мехмеда завойовника,